Lilian! Lilian! Hva skal du? Lilian! Nu hører hun sikkert. Kanskje hun går i søvnet? Ja, men vi må stoppe henne før hun kommer til kjernen. Lilian! Dette er et minutt jeg aldri vil klare å glemme. Omkring oss ligger den mørke skogen, og får vi av og et glimt av Lillian. Det lyse håret flommer ut over skuldrene, månerlyset i den dynne nattkjorden, en glans. Hun ser det som en fe, der hun glir gjennom skogen. Og der fremme ligger kjernet, de dødeskjernen. Hvor ble det av henne? Lilian! Lilian! Der er hun, der! Den er nesten fremme ved bredden! Løp! Løp, Bernard! Løp! Løp! Ja, ja, Lilian! Lilian! Nå har kjernen like foran seg. Hun stanser ved bredden, følger seg frem i luft med hendene. Så faller hun langsomt forover, mot sitt eget speilbilde. Åh. Åh! Sja, Sja Lilla! Lillian! Lillian, du må våkne! Øynene ser vi å åpne, men likevel er vi borte. Jeg kjenner en uttrykke fra da vi sto ved kjernen tidligere på dagen. Ansiktet har en besynlig forstenet skjønnhet, og et øyeblikk er nesten mer betatt enn redd. Lillian! Hva er som du roper? Det er meg, Lilla. Det er meg, Bernhard. Det ja, som ropte på det Så skjønner du holdt på å falle var. vannet Lilian Var det bra med det? Lilian Werner Sonja, hva er det? Så, sånn Hvor er jeg? Ja, vi er ved kjernet. det var bara gått en tur i søvnene Så det er ikke noe farlig Men det var noen som ropte på meg ja. Kom nå, mm. Lilian Vi går tilbake til ut ja, Men det var noen som ropte på Kom. Vi tar henne under hver arm Og hun lar seg villigføre med På hytten har de andra vaknat av störn. Ja nej, allt allt allt i ordning har har vi ska förklara. Lillian, kära kära du. Lilian, kom här. Gran krymmer til åt sidan och armen om livet hennes. Selgen i en situasjon som denna blir lite irriterad över eimin hans. Jag fryser sån. Hon må i säng. Jag lägger mig samman. Det var det ja. Ja, det är väl kanske bäst det. Kom här Lillian. Ja. kom, kom och kom här Kjernen for en annen gang. Tampen begynner å brenne. Hva mener du nå, Buge? Vi trenger jaggen oppstiver etter dette. Ja, ja vel talt. Ja. Ja, helt